الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم إليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا عزيز يا وهب اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفاهيم سليمان فهمنا رب شرح لصدري ويسر لأمري وأهل الأقلة من لساني يفقه قولي Para ikhwan dan para akhwan Hafizhukumullahu jami'an Alhamdulillah Malam hari ini Di rumah Allah yang mulia ini Masjid Al-Barkah Kita dapat berkumpul Dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu SWT Dan semoga Allah Senantiasa memberikan kepada kita Lindungannya, taufiknya dan hidayahnya hingga akhir hayat kita. Dan semoga salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabiul Rahman Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat sahabatnya, kepada para tabiin, tabiut tabiin dan yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Tema kita pada malam hari ini berangkat daripada beberapa ayat. Dalam Al-Quran Al-Karim, tepatnya berangkat daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala yang termaktub dalam surah Al-Furqan ayat 27 hingga 29, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدِهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِتْ خَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلَهُ Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani al-dhikri ba'da id ja'ani wa kana ash-shaytanu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada kita ungkapan orang-orang zalim yang salah mengambil teman dalam kehidupan dunianya yang berujung kematian dan raka menunggunya dalam bentuk penyesalan yang tiada artinya dia mengucapkan sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang ucapan ini dalam surah Al Furqan pada ayat 27 77. Wajumaa ya abduzzalimu alayydeehi. Pada hari takkala orang yang zalim Menggigit kedua tangannya Sebagai tanda penyesalan Yang tiada makna karena nasi telah menjadi guk, telah menjadi bubur Yaqulu Dia hanyalah mampu dengan kata yang dongkol mengucapkan Ya laytanit takhaztu ma'ar rasulisabila Aduhai. Kalaulah saja saya dahulu mengambil jalan yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyesal. Kalaulah dulu saya mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk pada agamanya, mengikuti sunnahnya, tidak seperti ini nasib saya. Ini ucapan orang-orang yang menzalimi dirinya jika tidak menerima syariat Allah Subhanahu wa taala ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang ini mengumpat dirinya sendiri sebagai penyesalan dan berkata ya wailata laitani aduhai kalaulah dahulu saya lam attakhid fulanan khalila tidak menjadikan si fulan itu sebagai kekasih saya, sebagai teman dekat saya, tidak seperti ini nasibku. Subhanallah. Laqad adhallani ya'ni dzikri ba'da idza'ani. Sungguh dia temanku tersebut yang kuanggap kekasihku menyesatkanku dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ba'da idza'ani setelah datang kepadaku peringatan kebenaran petunjuk dia yang membuat aku tersesat dia yang menyeret kakiku ke neraka jahannam. dia mengatakan laqad adzalani 'anil dzikri ba'da ani, sungguh dia telah menyesatkan saya daripada petunjuk daripada zikrullah daripada agama Allah setelah datang kepada saya wa kana asyaitanu lil sungguh syaitan bagi manusia khazula senantiasa menghalangi manusia untuk melakukan kebaikan itulah makna khazula ayat yang mulia ini ikhwati rahimakumullah turun tentang dua sosok manusia yang hidup sezaman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan oleh ulama-ulama tafsir dalam tafsir Tawbari antaranya dua orang anak manusia yang satu telah bermajlis dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia cinta kepada Nabi dia tertarik kepada Nabi tapi belum mengucapkan Islam dia telah coba-coba menghadiri perkat yani majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Uqbah bin Abi Mu'aydz. Dia terpana melihat sosok Nabi sallallahu Perkataan yang indah. Sehingga suatu ketika datanglah Uqbah mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, sudilah kiranya Tuhan mendatangi rumah saya." Saya menjamu Tuhan Saya siapkan makanan-makanan Datanglah nikmati hidangan saya Saya cinta kepada Tuhan Itulah bahasanya Kata Nabi Oh uqbah Saya tidak akan pernah mencicipi makanmu Kecuali jika telah engkau ucapkan kalimat syahadat Kecuali engkau telah mengucapkan La ilahilallah Muhammad Rasulullah Kecuali engkau mengatakan Asyadu an la ilahilallah Wa asyadu anna Muhammad Rasulullah Barulah saya akan Merasakan makananmu Saya akan memakan Apa yang kau hidangkan kepada saya Maka akhirnya Ikhwati akhwati rahimahullah Nabi pun datang ke rumahnya menghadiri jemaah nya uqbah saya tidak makan hidangan ini sampai kau ucapkan kalimat tersebut maka uqbah ingin mencari ceritoan nabi sallallahu alaihi wasallam maka seketika dia pun mengucapkan asyhadu allahi la ilallah wa asyhadu annaka rasulullah maka rasulullah pun makan masuklah uqbah ke dalam bagian daripada kaum muslimin Tersebarlah berita keislaman Uqbah di seluruh penjuru kota Makkah Sampai ke telinga Salah seorang daripada Delengkot kafir Quraisy, Subhanallah Yang bernama Ubay bin Khalaf Dan Ubay adalah teman dekat Bagi Uqbah Khalil Begitu dekatnya hubungan keduanya Bagikan abang dan adik Maka Bertemulah ketika itu Uqbah Dan Ubay bin Khalaf Bertanya Ubay Uqbah, benarkah Kudengar engkau telah Memeluk agama Muhammad Sebautah Engkau telah murtad daripada agama nenek moyangmu Kudengar engkau telah Menyikarkan kalimat syahadat Apa kata Uqbah Sungguh Saya mengucapkannya Hanyalah kerana ingin mencari Keridauan Muhammad Bukan dari hati saya Supaya dia senang kepada saya Supaya dia makan yang saya hidangkan Berkata Ubay bin Khalab Wallahi wajahku haram kau lihat Majlisku haram kau datangi Sampai kau datangi Muhammad Ludahi dia Subhanallah sampai engkau kafir kepada agamanya. Ikhwati rahimakumullah, sebagian riwayah menyebutkan Nabi sedang sujud, datanglah Uqbah Dia letakkan kotoran di atas bunda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia ludahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian riwayat disebutkan belum terjadi hal ini. Sehingga terjadilah peperangan Badar terjadi peperangan Uhud. Subhanallah. Kembalilah Uqbah murtad gara-gara siapa? Ubay. Betapa dahsyatnya pertemanan membuat orang binasa masuk ke dalam neraka. Katkala temannya mengiringnya ke neraka. Pada perang Badar ikhwati rahimakumullah, terbunuhlah Uqbah Bersama terbunuhnya orang-orang yang terbunuh daripada pemimpin-pemimpin Quraisy 70 orang pahlawan-pahlawan Quraisy terbunuh pada perang Badar masuk yang bernama Uqbah subhanallah pada perang Uhud terbunuhlah Ubay bin Khalaf maka Allah Subhanahu wa taala ungkapkan tentang penyesalan Uqbah alhamdulillah sebagaimana riwayat penyesalan Ubay bin Khalaf tidak mau mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Maka Allah mengatakan, wahai umat yang zalim, pada hari kiamat, pada hari orang yang zalim menggigit kedua tangannya sebagai tanda penyesalan, geram, kenapa dahulu dia jadikan si Fulan sebagai teman? Dia berkata, ya Leitani, aduhai. Karau Allah seandainya dahulu tidak aku jadikan si fulan sebagai temanku. Laqad adzalani. Berkata Allah, "Ya wailata laytan ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila." Kalau seandainya dahulu aku tidak mengambil si fulan sebagai sahabat, kalaulah dulu aku mengikuti jalan Rasul. Sungguh sahabatku telah menyesatkanku daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati rahimakallahu jami'an. Bapa Arab mengatakan, as-sahibu sahib, as-sahib sahib, teman dia menarik. Bahkan berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini dikutip oleh Abu Daud sebagian dikutip oleh Imam, iaitu yani, dari sahabat Nabi Sallam Aisyah sebagian daripada sahabat Rasulullah Abu Hurairah berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Mar'u ala dini khalilih Al-Mar'u sesungguhnya seseorang Al-A'u ala dini khalilih Akan senantiasa mengikuti agama kekasihnya Agama sahabatnya Falyanzur ahadukum mani khalil Tidaklah salah seorang kalian melihat Siapa yang menjadi teman dekatnya Allahu Akbar La haula wa la illa billah Allah kalaulah bukan kalaulah ya, yani tidak ada Abu Jahal ya di sisi paman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam Abu Talib ya kalau enggak ada Abu Jahal di sana, enggak ada Abdullah bin Nabi Umayyah di sana niscaya Abu Talib akan mengucapkan kalimat syahadat al sahih Bukhari al sahih Muslim. Datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membesuk pamannya yang kritis dalam keadaan sekarat. Dia datangi pamannya, diharapkan pamannya mengucapkan kalimat syahadat dan wafat di atas keislaman. Berkatalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Ammi qul la ilaha illallah, kalimat yang najul kabiyya inna allah wahai pamanku hendaklah kau ucapkan kalimat la ilaha illallah. kalimat inilah kalimat yang akan saya jadikan hujah memberikan syafaat untukmu di hari kiamat pamannya melihat Nabi SAW dan hampir dia ucapkan tapi berkatalah Abu Jahal Amr bin Hisham dan temannya Abdullah bin Nabi Umayyah ia ya Abu Talib Atar ghabu al-millati abikah apakah engkau telah kafir membenci agama nenek moyangmu Apakah engkau kafir kepada agama Abdul Muttalib Apakah engkau kafir kepada agama nenek moyangmu Dia pun terdiam Nabi tidak pernah jenuh dan bosan Tak berapa lama kembali Nabi menawarkan ya amin qul la ilaha illallah Wahai paman Ucapkan kalimat la'ilallah Kalimat inilah kalimat yang saya Akan jadikan sebagai hujah InsyaAllah SWT Kembali Abu Jahan mengatakan Hey Abu Talib Apakah kau benci kepada agama ayahmu Agama moyangmu Sampai akhirnya berkata Abu Talib dia di atas Agama ayahnya Nenek moyangnya Dan dia mati di atas kekufuran Subhanallah Ikhwati rahimakumullah lihatlah bagaimana teman berperan membinasakan seseorang wallahi kalaulah bukan setelah Allah SWT wa ta'ala Allah Subhanahu ta'ala ada di sana Abu Jahal ada enggak ada di sana Abdullah bin bin Abi Umayyah tentunya dan ketentu Allah jua boleh saja orang ini akan mengucapkan kata-kata Islam subhanallah ikhwati rahimakumullah jami'an ada seseorang pada masa tabi'in memiliki seseorang anak paman yang dia cintai seorang wanita tapi anak pamannya ini adalah seorang berpaham khawarij karena ayahnya khawarij maka dia tertarik kepada wanita ini dan ingin menikahinya dia datang kepada sahabat-sahabatnya bertanya bagaimana pandangan kalian aku ingin menikahi si fulanah kata mereka jangan Engkau tahu dia itu pahamnya khawarij Dan orang tuanya khawarij Keluarganya khawarij Kami khawatir engkau akan terjebak Ikut pemahaman dia Berkata laki-laki yang -laki tidak Saya akan merubahnya Saya akan memberikan kepada petunjuk Menariknya kepada sunnah Itu ucapannya Ya ikhwati Pernikahan pun dilakukan Tanpa terasa ia ya, laki-laki ini telah terjebak pada paham khawarij bahkan dia yang memerangi kaum muslimin lantaran siapa lantaran teman dekatnya istrinya yang menyesatkan dirinya fala haula wala quwata illa jemaah ini milikkan oleh Allah Subhanahu wa taala lihatlah bagaimana pertemanan antara Abu Bakar dan Uthman Abu Bakar dan Tolha Ibu Bakar dan Az-Zubair Ibu Bakar dan Sa'ab bin Nabi Waqqas mereka adalah teman-teman dekat sebelum Islam datang mereka dekat dengan pertalian pertemanan yang begitu akrab satu sama lain Allah Akbar hari ini Abu Bakar memeluk Islam besok dia giring kawan-kawannya enam orang langsung masuk Islam di tangan Ibu Bakar Siddiq radiyallahu anwar daha'a diterangkan kepada mereka bagaimana Islam, bagaimana Nabi, bagaimana wahyu yang turun. Subhanallah. Ikhwati ya rahimakumullah, inilah teman. Maka seseorang hendaklah melihat siapa teman dekatnya, siapa siapa teman curhatnya, siapa teman chattingnya. Dunia sekarang terbentang berbagai macam bentuk perkembangan dunia, teknologi. Orang sekarang berteman dengan mudahnya berbagai macam jejaring sosial Facebook, Twitter, WhatsApp, ya kadang-kadang langsung kita bisa melihat, ya Skype, berbagai macam cara sekarang Allah mudahkan untuk berteman dan Subhanallah, wallahi sebagian orang tersesat karena salah dalam memilih teman dalam berchatting. Teman dalam berFacebook ria, Berbagai macam Ragam kejadian-kejadian Kita lihat Subhanallah Subhat tersebar Gara-gara berteman yang salah Gara-gara masuk ke dalam Situs-situs yang salah Masuklah Subhat Sungguh zaman-zaman zaman yang begitu mudahnya Orang mengkonsumsi Subhat Dahulu kala tidak dikenal yang namanya handphone Tidak ada facebook Tidak ada jejaring sosial Kalaulah ingin menyebarkan Menyebarkan dari mulut ke mulut sekarang Wallah dalam tempoh yang begitu cepat Anda tulis dalam waktu yang bersamaan Sampai keseluruh penjuru dunia Dapat mengetahuinya Subhanallah Maka anda hendaklah berhati-hati dalam berteman Ya Betapa banyak terjadi berbagai macam musibah Bencana, pertemanan Terjadi kasus pemerkosaan Dari mana? Pertemanan yang salah Dalam Facebook Subhanallah. Ya? Terjadi penyimpangan Mengikuti berbagai macam Beragam subuhat Paham-paham yang menyempat dalam Islam Dari mana bermula? Internet Subhanallah, di sosial Sungguh ikhwati rahimah kebullah Alangkah bahayanya Ketika seseorang salah memilih teman Dalam segala hal Subhanallah Memilih teman dekat sebagai isteri Memilih teman dekat Dalam bekerja dan dalam segala hal Tidaklah seseorang senantiasa waspada Ikhwanya rahimahkumullah Bersabda Nabi kita yang mulia Sallallahu alaihi wasallam Dalam hadis yang disepakati Bukhari Muslim Mengungkapkan bagaimana perumpamaan dalam berteman Innama mathalul jalis Salihiyuh Waljaleesuhi kehamilan miski wanafiqilkir. Perumpamaan berteman dengan seseorang yang saleh dan berteman dengan seseorang yang fasik, bagaikan pertemanan dengan seorang pembawa minyak kesturi yang dia jual dan seseorang yang berteman dengan pandai besi, tukang tiup api untuk membakar besi. At Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Faham minum miskin. Adab seseorang yang kerjanya menjual farfum, minyak wangi, minyak keseturi, iman yahdiyaka, boleh saja berteman dengannya. Ya, terkadang dia memberikan kepada mu farfum tersebut untuk dicoba. Wau iman tabtahaminho, boleh saja engkau membeli daripadanya. Wau iman tajidaminho, rihan tayibah, boleh saja engkau berdekatan dengannya, engkau mencium harum yang bagus, ya, aromanya. Tuhan Allah, anda jika berteman dengan minyak, penjual minyak wangi minimal anda mencium harumnya begitu harum, kadang-kadang diizinkan untuk mencoba tes, kadang-kadang anda membeli, subhanallah semuanya kebaikan tapi bagaimana berteman dengan orang yang fasik yang zalim, maka bersabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam wanafikhul kir ada pun orang yang meniup api agar membakar besi, pandai besi apa kata beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam? Ima an tahrq thiyabak, wa ima an tajid minhu rihaan khabeethan. Boleh saja dua kemungkinan. Dia membakar pakaianmu. Berdekatan dengan tukang las, terbakar pakaian. Berdekatan dengan tukang pandai besi yang membakar besi, kadang-kadang terbang, ya, api-api atau bunga-bunga api ini membakar, Subhanallah, membakar kain kita, walaupun tidak terbakar tubuh kain terbakar, rugi ya sebagaimana berteman dengan orang merokok ahlul hisab ya kan kadang-kadang terbakar bahkan bukan terbakar baju, terbakar rumah gara-gara rokok Mina itu pernah terbakar besar gara-gara orang lemparkan rokok dari atas, makanya dirubah sekarang dengan tenda-tenda kedap api, bahaya subhanallah, bahaya sekali akhwati rahimah keballah jadi kata Rasulullah SAW berteman dengan orang jahat sama dengan berteman dengan pandai besi. Kalaulah dia tidak membakar bajumu pasti akan mencium bau asap yang busuk. Subhanallah. Eh, kuatir Berkata al-alam bilqaim rahimahullah al-Asdika'u thalatha. Teman itu ada tiga jenis ata beliau ahaduhum kalghidailah buddam minhu ada teman bagaikan yakni makanan pokok yang kita tidak akan mungkin tanpanya hidup subhanallah kalghida kita tidak akan mungkin hidup tanpanya ya harus berdekatan dengannya jauh daripada dia mati subhanallah ya orang yang tidak makan mati jadi ada orang-orang yang kita harus senantiasa bersamanya Ya Baik dalam perkara-perkara dunia kita Dia mampu membantu mewujudkan Kita bekerja dengannya dalam perkara-perkara dunia Atau kita mengambil ilmunya Dalam perkara-perkara akhirat Kepada para ulama-ulama Tidak mungkin kita hidup tanpa mereka Bahan Allah Ini yang pertama kal bagikan bahan makanan pokok yang dibutuhkan Selama-lamanya Orang jauh daripadanya lapar, tampaknya orang akan mati dan binasa. Wasani kadwa yuhta ju ilahi fi waktu na waktin. Kata iblukayem rahimallah yang kedua ada teman itu bagaikan obat. Kita hanya berteman dengannya ketika kita sakit, ketika butuh kepadanya. Ya berteman dengan dokter apakah anda tiap hari kemana-mana ke dokter, enggak kapan kita ke dokter, sakit subhanallah maka ada orang-orang yang kita hanya datang kepadanya ketika butuh dalam perkara-perkara dunia kita ya kita butuh kepadanya mungkin apa namanya sama dalam proyek-proyek dunia Urusan-urusan dunia Hanya sebatas pertemanan dalam perkara-perkara dunia Di luar itu kita tidak berteman dengannya Subhanallah Di luar itu kita tidak butuh kepadanya Kita butuh kalau ada kebutuhan Ini jenis yang kedua Ya Sebagaimana ulama Yang terkala kita butuh kepada fatwa-fatwa mereka Kita datang kepada mereka Bertanya kepada mereka Subhanallah Dan yang Ketiga Wahalalathu keda, la yuhtaj ilaihi qatul. Yang ketiga, teman bagaikan penyakit keda. Kita tidak pernah butuh kepada penyakit, tidak pernah kita harapkan penyakit, bahkan kita khawatir dekat-dekat penyakit. Berteman dengan orang-orang seperti ini hanyalah menularkan sakitnya kepada kita. Dan penyakit dalam agama hanya dua. Yang pertama penyakit syahwat, yang kedua penyakit sumbuhan. Berteman dengan ahlu syahwat, wallahi lambat laun dia akan giring anda ke diskotik diskotik, ke bar ke bar. Orang itu buta tentang dunia malam, ya buta tentang berbagai macam ragam kemaksiatan dunia pelacuran dia nggak pernah tahu. Tapi berteman dengan seseorang. Yang ini dunianya Awalnya berbincang-bincang Awalnya iseng-iseng ayo lah kita jalan ke sana Hanya lihat-lihat dulu pertamanya Oh uh, sini tempatnya, coba-coba Masuk ke diskotik ini Masuk ke pub ini, masuk Lambat laun Terjerumuslah dalam gelimang syahwat Tenggelamlah dia bersama orang-orang yang tenggelam Subhanallah Ini berteman dengan ahlu syahwat Berteman orang yang ngomongnya tentang perkara dunia tanpa pernah mengindahkan rambu-rambu ilahi, transaksi riba, tipu menipu, lambat laun orang ini akan meniru gayanya. Pertama dia mungkin jujur dan saya jujur mengatakan ada orang-orang yang dia pertama kali masuk dalam suatu instansi, suatu perusahaan atau suatu tempat yang di sana tempat basah kata orang banyak sekali sana uang-uang yang haram uang-uang yang subhanallah, yang tidak halal di, diambil, orang ini lurus istiqamah lambat laun dia melihat lingkungan sekitarnya mengambil yang mengkonsumsi, menikmati Akhirnya, ya, mungkin satu hari dia sanggup Dua hari, tiga hari, seminggu Dia melihat kawannya menikmati uang haram Dan kawannya santai-santai, tenang-tenang, tidak ada masalah Lambat laun dia pun ikut-ikutan Terjebaklah di dalam berbagai macam gelimang syahwat, Tenggelamlah dia bersama orang tenggelam Lambat laun, sama, tidak ada bedanya Dia dengan mereka Subhanallah Ya Kemudian anda kata berteman dengan Ahlus syubuhan. Hari ini mungkin anda sama dia berdebat. Apa yang dia katakan anda bantah. Lambat laun masuklah sedikit demi sedikit syubuhan. Subhanallah. Anda pun tertarik, terpaut ikut dengan dia. Sungguh benar berkata para ulama. Ya. Asyubhatu khattafah Sungguh yang namanya syubhat itu Menyambar-nyambar Walqulubu za'ifah Hati itu lemah Kadang orang sok-sokan Dia ambil situs Ya Atau dia chatting dengan ahlus syubhat Dari rafidah Orang-orang syiah dan seterusnya Ya dia cuba membela, dikeluarkan subhat dikeluarkan subhat dikeluarkan subhat. lambat laun dia melemah lambat laun dia ikut pertama membenci lambat laun melemah toleransi lambat laun mengikut begitulah ikhwati rahimahumullah subhanallah bahayanya berteman dengan mereka ahlus syahwat dan ahlus subhat karena itulah kita melihat para ulama mereka tidak pernah rela untuk dicekoki berbagai macam subhat tapi itulah kita mendapati ada seorang daripada ulama yang datang seseorang ahli bidah daripada ahli kalam berkata kepada nyai fulan berikan saya kesempatan membacakan kepadamu kitabullah satu ayat saja dia katakan jangankan satu ayat setengah pun saya tidak akan mau kalau kau tidak pergi saya pergi tinggalkan dirimu subhanallah betapa bahayanya khotiran Allah ketika orang salah dalam menit teman bin salah dia fala haula wala kemudian ikhwati rakyat bagaimana teman yang harus terjadikan sebagai teman, apakah Islam memiliki konsep? tentu ada subhanallah, saya tertarik mencermati sebuah ayat dalam al quranul karim bagaimana kita mencari teman agar kita selamat dan tidak tersesat subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang terdapat dalam surah Al-Gahfi Allah berfirman, pada ayat ke-18, inilah konsep teman ideal yang harus anda cari. Dimanapun mereka berada, bertemanlah dengannya. Pegang tangannya, jangan lepaskan dia. Allah mengatakan dalam surat al Kahfi pada ayat ke-18,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 Inilah konsep teman yang ideal Yang kita harus duduk dengannya Bahkan ayat ini ditujukan kepada Nabi SAW Tak kira Nabi Merasa berbangga Berteman dengan pembesar-pembesar Quraisy Yang Nabi berupaya Menunjuki mereka Berbincang-bincang dengan mereka Dan orang-orang Quraisy ini Pembesar-pembesar Quraisy mengatakan Muhammad majlis kami ini Jangan pernah masuk kepadanya tu muda-muda itu, tu orang-orang miskin itu jangan gabung di sini. Kalau kau ingin dakwahi kami, kami saja. Kami tidak mau dikotori dengan majus-majus seperti itu. Maka Allah turunkan ayat meyakinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berda'wah, jangan kau pilih-pilih kau harapkan hidayah terhadap orang-orang yang memang tidak Allah inginkan bagi mereka hidayah, karena kesombongan mereka, karena harta mereka karena jabatan mereka ikhwati rahimah kemullah, penghalang hidayah jabatan, kekuasaan harta, pengikut ini penghalang hidayah hadapan orang-orang yang fakir orang-orang awam, orang-orang miskin enggak ada tendensi mereka sehingga begitu mudahnya mereka mengikuti kebenaran Subhanallah Allah katakan Ya Wasbir nafsaka Bersabarlah engkau Wahai Muhammad Sabarkan dirimu untuk duduk dengan siapa malatin yad'una rabbahum bilghadati wal'asyyi dengan orang-orang yang senantiasa beribadah menyuruh Tuhannya berzikir mengingat Tuhannya di kala pagi dan petang yuridu wajha mereka hanya inginkan wajah Allah Subhanahu wa di sini terkandung hati teman sejati adalah teman yang taat dalam beribadah dan ikhlas dalam beribadah. Allah ingatkan wahai Nabi, bersabarlah engkau, duduklah engkau, bersimpullah engkau dengan orang-orang yang mereka senantiasa berdoa, beribadah, menyembah Tuhan mereka, meminta kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang. Mereka murni karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Carilah teman ikhlas bukan teman yang ria beribadah karena ingin dipuji, ingin dipuja, berdakwah karena ingin dipuji dan dipuja, bekerja untuk manusia, bukan orang-orang yang malas beribadah. Jangan dekat di mereka, jangan berteman dengan mereka. Kalau Anda tidak bisa mewarnai mereka, jauhi mereka. Temani orang-orang yang taat beribadah, yang mengerjakan salat tepat waktu. Yang sedang terus ke masjid berdikir kepada Allah tidak tinggal jemaah temani mereka kata Allah swt waladu aynak anhum jangan pernah kau palingkan matamu dari mereka kau palingkan matamu kepada orang lain kepada tu orang-orang kaya tu para pejabat tu para penguasa berapa tak Allah semanatlah, turiduzi natal hayat di dunia, karena engkau inginkan perhiasan kehidupan dunia. Subhanallah. Karena karena Allah, betapa dahidai, ya melihat kepada orang-orang kaya, kepada para pejabat, kepada para penguasa, melupakan dakwahnya kepada orang-orang kecil, yang kita sebut wong cilik, melupakan dakwah kepada wong cilik. Subhanallah. Padahal wallahi mereka itu yang begitu berharap kepada Anda, mengharapkan ilmu Anda, mengharapkan sentuhan Anda. Di sana enggak ada amplop tebal. Subhanallah, di sana enggak ada transportasi. Di sini banyak Anda tinggalkan mereka. Subhanallah. Duduk bersimpuh dengan orang-orang besar, ya, dengan orang-orang kaya. Jangan seperti itu engkau wahai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tati' man aghfalna qalbuhi 'an jangan pernah kau patuhi, kau turuti orang-orang yang lalai berzikir kepada kami. Jangan berteman dengan orang-orang yang tidak peduli dengan Allah, yang lupa kepada Allah, yang lupa negeri akhirat." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, "Man aghfala qalbuhi 'an dzikrina" kami memang membuat Hatinya lalai daripada mengingat kami, Subhanallah. Wattabahawah jangan pernah kau turuti kepatuhi orang yang mengikuti hawa nafsunya, bahaya, racun dalam kehidupan. Jangan berteman dengannya. Standarnya adalah hawa nafsunya, Tuhannya hawa nafsunya. Orang-orang seperti ini, jangan berteman dengannya, kau akan terpengaruh. Subhanallah Wa kana amur furtah adalah urusannya Ya, urusannya Furtah menyimpang, melampaui batas Subhanallah Inilah ikhwati rahimahullah Pesan-pesan Allah Subhanahu Ta'ala Dalam memilih teman Subhanallah Demikianlah kajian kita dahulu Sampai di sini Ya, berhubung waktu Isya telah dekat InsyaAllah Ta'ala Selepas Isya, nanti kita akan buka Soal jawab, mungkin sekitar 20 menit Ya, subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa 'ala nabiyina Muhammadin wa akhadul hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, pantun tentang sahabat. Indah nian kota Jakarta. Kalau lah tiada banjir yang datang yawalagi lagi indah nian kota jakarta kalau lah tiada banjir yang datang jadalah nikmat hidup di dunia tanpa sahabat teman berjuang bumi cilengsi negeri bestari di sana roja menyebar dakwah carilah sahabat teman sejati mengajak dirimu Menuju jannah Kota Bogor Kota hujan Alamnya indah Hijau berseri Sengsara badan Karena teman Menyesatkan langkah Menuju ilahi Masjid al-barakah Masjid bertuah Ini masjid al-barakah kan? Masjid al-barakah Masjid bertuah tempat mengaji akhwat dan ikhwan pilihlah teman karena Allah bukanlah karena ia hartawan dari Cengkareng menuju Raja <coughs> jalannya macet penuh antrian pilihlah sahabat orang bertakwa walaupun tiada pangkat jabatan darilah mana Datangnya banjir Darilah kali Turun ke kota Jangan berteman Seorang yang fajir Fajir maknanya fasik Pemilih nafsu Angkara murkah Apa tandanya Kota kebayoran Penduduknya ramai Tiada kuduga Bila ahlu bid'ah Dijadikan teman merana sengsara di dalam neraka. Itulah tadi saya tulis ya, sambil berjalan kemari semoga bermanfaat dan menghibur antum semua. Wallah taala alam, silakan jika ada pertanyaan. Pertama pertanyaannya Assalamualaikum Ustadz Bolehkah saya berdoa kepada Allah Agar Allah mencabut rasa cemburu saya Yang terkadang menurut suami saya Berlebih-lebihan Sering memicu konflik syukuran Kayaknya lanjutan yang tadi ini. Ada tadi satu hal yang saya terlupa ya E, tadi saya katakan tentang wajibnya adil dan Nabi berlaku adil dalam nafkah dalam apa namanya bermalam. Tapi ingat makna adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini yang harus dipahami. Bukanlah makna adil istri pertama anaknya lima. Istri kedua anaknya satu Dibagi sama rata uang belanjanya Bukan itu adil Ya Di dalam masalah Keadilan Itu adalah menempatkan sesuatu Pada tempatnya Bukanlah maknanya Tadikalah anda baru mampu membeli satu rumah Untuk istri pertama Istri kedua nuntut Mas enggak adil, belikan saya rumah Sabarlah Nanti kau ada rezeki baru dibeli Ya Maka makna adil adalah Menempatkan sesuatu pada tempatnya Ya Jangan sampai salah persepsi Berarti andai kata saya Memberikan jatah belanja Kepada si fulana Sekian harus sama dengan si fulana. Enggak bukan itu maknanya adil Andai kata kita punya anak Kita harus berlaku adil kepada anak kalau kita zalim, kita berdosa. Makna adil kepada anak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kebutuhan anak, anak kuliah tidak akan sama dengan kebutuhan anak kita yang masih di TK. Ya, itulah makna adil. Adapun menjawab pertanyaan ibu ini, bolehkah saya berdoa kepada Allah agar Allah mencabut rasa cemburu saya? Tidak boleh. Kalau dicabut rasa cemburu, habislah sudah. Ya. Kenapa? Dengan cemburu inilah kita hidup. Andai kata isteri tidak punya rasa cemburu kepada suami Sudah tidak ada lagi yang mengikat ya, Tidak boleh Yang boleh adalah Ya Allah ya, Janganlah sampai cemburu saya ini Kau jadikan melampaui syariatmu Boleh Cemburu harus ada Siapa yang tidak punya rasa cemburu Yang tidak punya rasa cemburu dia bukan manusia, dia robot robot yang tidak punya rasa cemburu ya, yang tidak punya cinta yang tidak punya cemburu ini bukan manusia, tapi robot berjalan, maka harus ada cemburu, tetapi cemburu tidak melampaui batas sehingga menghalalkan yang haram menghalal nah, paling halal suaminya mau nikah lagi cemburu dia, diharamkan suaminya menikah subhanallah ya Akhirnya jumpa hari bertengkar tu. boleh seperti ini, ya. Tak boleh mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Tidak pada porsinya, ya. Maka cemburu yang berlebihan pasti akan memicu konflik, ya. Harus letakkan pada bingkai yang benar. Benter benter pulang sibuk, ambil handphone suami, cek. Suami terlambat pulang, di mana ni mas? Di bawah pantauan ke mana mana ya bahaya seperti ini. Suaminya akan kesal dengan dia. Ya, tanamkan ya ni kepada diri anda bahawa suami anda adalah pemimpin terbaik. Ya, jangan terlampau banyak ya dicurigai. Kemudian ini pertanyaan dari saudara kita Ustaz. Anak pernah memasukkan Teman atau saudara Ke pesantren Yang ternyata Ajarannya penuh dengan penyimpangan Kebid'ahan Waktu itu anak Belum mengaji sunnah Dan belum tahu Dan sangat menyesal Ketika anak ini ternyata sekarang Sudah menjadi ustad Ustad ahlu bid'ah Menyeru kepada bid'ah Bagaimana dosa saya terhadap orang-orang yang saya masukkan ke pesatan tersebut? Subhanallah. Ya, Apakah juga saya mendapatkan dosa, kecipatan dosa? Andai kata dia menyebarkan ilmu yang sesat, mengajak orang kepada kesesatan, apakah saya kecipatan dosanya? Sampai saya mati, ya Ustaz? Ya? Jawabannya anda wajib memberikan nasihat kepada orang-orang yang dahulu anda giring kepada kesesatan Katakan aduh Akhi saudaraku Adik teman Ternyata Apa yang kamu pelajari itu tidaklah Benar menyelisih Quran Menyelisih sunnah Ini dalilnya Ternyata pesantren yang tempat antum belajar itu Tidak sesuai dengan Quran dan sunnah oleh kerana itu, mari sama-sama kita mengaji, belajar. Kalau engkau sekarang menjadi Ustaz, mengajar hal-hal yang seperti ini, enggak dalilnya ini, amaran ini, enggak dalilnya, ini enggak dasarnya. Amalkanlah yang sunnah. Mari sama-sama kita mengaji. Mari sama-sama kita kembali kepada sunnah kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dakwahidiah. Ya, andai kata Anda telah menerangkan kepadanya berusaha meluruskan pemahamannya dan dia tetap ngiyel, tetap ngotot pada apa-apa yang telah dia yakini kebenarannya tanpa ilmu, tanpa hujah Anda telah lepas. Maka sungguh berbahaya ketika kita menyesatkan orang. Ya, andai kata Anda menjadi tokoh yang menyesatkan orang banyak, bahaya sekali maka ketika anda bertobat andai ada orang banyak telah tersesat disebabkan dakwah anda wajib bermaklum kepada mereka baik dalam bentuk pidato dalam bentuk tulisan pernyataan saya berlepas diri daripada apa yang dahulu saya serukan seperti itu ya so, seorang imam yang kita kenal imam Ahlussunnah al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari dia ikut paham Mu'tazilah bertahun-tahun karena orang tuanya ayahnya Oh, Al-Jubai Abu Ali Al-Jubai Mengajarkan dia paham Mu'tazilah Ketika dia berdialog Dengan orang tua tirinya ini Dan orang tua tirinya enggak bisa menjawab Akhirnya dia pun bertobat Menyesal, naik dia ke atas mimbar Pada hari Jumat Ketika orang berkumpul dia katakan Wahai saudara-saudara aku saksikanlah Saya sejak saat ini berlepas Daripada paham Tazilah Yang dahulu saya serukan kepada kalian Sebagaimana saya melepas baju saya ini Lepasnya baju luarnya Wajib Dahulu anda ajak orang Yuk kita ngaji Ternyata ngajinya Salah ladinya menyimpang, ngajinya kepaham radikal, wajib bagi Anda memberitahukan kepadaNya itu salah loh, Saya menyesal, saya bertobat kepada Allah, saya bebas daripada itu. Ajak dia. Andai kata Anda telah berusaha maksimal, dia tetap pada tempat tersebut enggak mau keluar, Anda telah lepas beban. Kalau tidak, tetap Anda punya beban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka cari dia. Bagaimana Anda mengajaknya kepada kejelekan sekarang saja dia kepada kebaikan? Ustaz, bagaimana cara menerapkan perkataan Syekh Ibnu tentang teman yang ada tiga jenis agar bisa diterapkan dalam kehidupan yang penuh dengan fitnah? Mohon bimbingannya. Lihat, ya. Anda itu berteman apa tujuannya? Sekarang nih, ya. Yang namanya perkara dunia. Anda harus punya relasi teman-teman yang anda senantiasa bersamanya dalam perkara dunia. Tapi hanya sebatas perkara dunia. Karena anda enggak mengharapkan daripada ilmu agama dia enggak punya. Ya boleh jadi dia bukan Muslim. Boleh anda berteman dengannya, tapi ketika butuh bermuamalah dengannya ketika butuh. Sebagaimana Nabi bermuamalah dengan orang-orang Yahudi. Ya. Ini enggak mungkin anda jadikan sebagai teman dekat Khalil, enggak ada gunanya. Anda hanya berteman kepadanya ketika butuh. Berteman yang hanya sama tergalak kita harus ke belakang. WC itu, kapan kita ke sana? Ketika butuh. Enggak ada orang bermimpi, enaknya lah tidur di WC malam hari, enggak ada. Ya, bahkan dia hilangkan ingatan tentang WC. Apa diingat-ingat WC? Tapi ketika dia butuh. Masya Allah Semua dia lupa, yang ingat hanya apa WC, sholat perlu lupa Harus tinggalkan langsung cincin dia Maka ada orang seperti WC Subhanallah Kita hanya berhubungan dengan sebatas kebutuhan Ada orang bagaikan apa Bagaikan penyakit Dekat dengan dia Terinfeksi Anda dekat-dekat sama orang yang penyakit menular, Anda tertular dengan penyakitnya Subhanallah Ya, Bahaya Inilah ahlu bid'ah, inilah ahlu syubhat, ahlu syahwat. Jauh-jauh hati hati, jangan dekat-dekat. Subhanallah. Jangan coba-coba untuk berdialog dengannya kalau anda tidak siap, anda tidak paham, anda bukan dokter yang bijak. Jangan dekat-dekat dengan pasien seperti ini. Jauhi dia, anda akan tertular. Ada orang-orang yang kita butuh, apa namanya, yang kita butuh selama-lamanya kepadanya. Tak mungkin ditinggalkan. Apa? Meninggalkannya sama dengan meninggalkan makanan Kita akan mati tanpanya Ini adalah ulama-ulama orbani Para penimba-penimba ilmu Para ustaz-ustaz kita subhanallah enggak boleh jauh dari mereka Jauh dari mereka sama dengan jauh Daripada makan anda kan kelaparan Wajib Senantiasa harus dekat mereka Bersimpu di majlis mereka Bahkan anda kata anda di suatu kampung enggak ada ustaznya anda terancam sesat, terancam tidak paham Islam yang benar wajib bagi anda hijrah selama anda mampu tinggalkan kampung tersebut subhanallah, maka nah, terapkan dalam kehidupan sehari-hari siapa teman-teman? ada teman-teman bagaikan madu, manis nikmat. ada teman-teman bagaikan racun, subhanallah pahit, ya bagaikan empedu Makanlah orang bijak untuk menilai, ini teman untuk apa? oh ini teman untuk bisnis saja silahkan, oh ini teman harus saya pegang ini orang saleh enggak boleh saya tinggalkan pandai-pandai lah dalam bersikap ya Anda enggak akan mungkin lepaskan orang-orang seluruhnya Anda harus berteman dalam segala hal kepada orang saleh mustahil karena enggak semua orang salih itu punya perusahaan punya punya harta enggak mungkin Anda harus berhubungan dengan manusia dengan orang kafir Anda berhubungan ya dengan orang-orang awam yang Anda berhubungan dengannya kadang-kadang dengan orang fasik harus ada hubungan tertentu ya supaya keselamatan daripada kefasikannya sebatas pertemanan belaka wallahu taala alam cukup ya sampai sini subhanallahi walhamdulillah asyhadu illa anta astaghfiruka wa atubu alaikum warahmatullahi wabarakatuh